אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לבית בני ציון בתל אביב. היום יום רביעי בשבוע 21 לאוקטובר 2015 אמצע השבוע פחות או יותר אנחנו ממשיכים ללמוד ממגילת ישעיהו הנביא היום קוראים לזה ספר ישעיהו אבל פעם זה התחיל כמגילה כן, כן, לא היו אז היו מגילות, היו כותבים על מגילות. Yeah. נכון, גם דניאל. כל בעצם הספרים שהיו כתובים פעם, היו כתובים בצורה של מגילות ולא בצורה של ספרים שאנחנו מכירים היום. השיעור שאנחנו מתחילים היום הוא השיעור התשע עשרה בשיעורנו, והפרקים שמהם אנחנו לומדים נמצאים בחמש עשרה ושש עשרה. אנחנו נגלוש ישר אל הפרק החמישה עשר, מ-1 עד 9. שימו לב לפרק איך הוא מתחיל, מסע מואב. זה הכותרת של הפרק שלנו, וכמובן אם תסתכלו על השקופית אתם תגלו גם למה כתוב מסע מואב. אתם יכולים לראות את המילה מואב מופיעה בצבע הצהוב כמה וכמה פעמים בפרק הזה. שעת הפסוקים הראשונים, מסע מואב, שימו לב איזה מילים לא כל כך ברורות, כי בליל שודד ער מואב נדמה, כי בליל, בליל שודד קיר מואב נדמה. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא רוצה סתם לעייף אתכם ולקרוא לכם עכשיו את כל הפסוקים האלה, מכיוון שהמילים בעברית כאן הם לא ממש יעודדו אתכם. נכון, ולכן אני הייתי מעדיף שתקראו את זה בתרגומים שלכם, כי אפילו מי שיודע לקרוא עברית, כמו לדוגמה עדן, יהיה לה קשיים לא פשוטים להבין את מה שכתוב כאן. בואו נדבר בעצם על אה, המילה הראשונה. הפרק מתחיל במילים מסע מואב, מה פירוש מסע? Okay. Okay. אנחנו מבינים מסע, משהו שאנחנו נושאים, נו, זאת אומרת, okay. מסע מתען, ש... בהגדרה מהמילון כתוב יולנדה ב... ב... בתיאור של המילה הזאת. המילה הזאת מתארת בעצם את מסע הפשעים של מי שמדובר עליו. זאת אומרת שמישהו כתוב שהוא אה, נושא מסע, אה, פה במושג הזה מסע מואב מדובר על מסע הפשעים של מואב. אם אתם תלכו לדוגמה לפרק 13, אז פרק 13 מתחיל גם באותה מילה, אבל פשעים של מי? בואו בוא נראה מי מגלה את זה הראשון. פרק 13, מסע... מסע בבל? אוקיי? אתם שמים לב שהפרק ה-13 וה-14, אם אתם זוכרים מהשיעורים הקודמים, דיברו על הפשעים של מי? של בבל והסמכות שעומדת מאחוריה, נכון? בפרק 14. כאן בפסוק חמש, בפרק חמש עשרה, אנחנו מוצאים את אותו דבר, אבל מסע של מי? של מואב, אוקיי? Okay? של מואב. אנחנו רואים שכל הפרק הזה בעצם עוסק בפשעים של מואב נגד אלוהים, כאשר כמעט בכל פסוק מוזכר העם המואבי. גם אם תעברו לפרק שש עכשיו, אנחנו ממשיכים לקבל מידע על הפשעים של מואב ועל התוכנית מאלוהים לגביהם. שילחו כר מושל ארץ מסלע, מדברה אל הר בציון והיה כעוף נודד כן משולח תהיינה בנות מואב. תכף אנחנו נדבר על בנות מואב ונראה בעצם אה, מה הם גרמו. הביאו עצה עשו פלילה שיטי קליל צילך... <מיריה> תכף אנחנו נדבר על זה יגורו בך נתחי מואב הביא סתר למו בוא נקפוץ ישר לפסוק 6 שמענו גאון מואב גא מאוד גאוותו גאונו ועברתו לא כן בדיו מה אנחנו קוראים פה המילה המאוד בולטת בפסוק 6? גאון מה זה גאון? מהמילה גאווה נכון? גא... גאוותו וגאונו ועברתו לא כן בדיו לכן פסוק שבע, יעילי למואב למואב כולה, יעילי לאשישי קיר חרשת תהגו, אח נכאים. כל מילה כאן היא מאוד מאוד קשה, למשל המילה ילל זה לילל, מי מיילל? אם אתם פעם תמצאו את עצמכם חס ושלום בבית חולים, כאיזושהי סיבה לא ידועה, או במיון, אתם תשמעו הרבה יללות מהחולים, על הכאב שלהם. יללות שנובעות ממשהו רע שקרה להם, משהו כואב. והמילה נכאים בסוף פסוק שבע גם מחזקת את המשמעות הזאת. נכאים זה במילים אחרות עצובים מאוד. מישהו נכה רוח זאת אומרת מישהו שהוא מאוד עצוב. מישהו שהוא בדיכאון עמוק אפשר לקרוא לזה. <אז> נכאי, כן, אווירת נכאים לדוגמה זה, זה מושג בעברית שהפירוש שלו הוא אווירה של דקרא עוד, אוקיי? שמעתם פעם על המושג הזה אווירת נכאים? לא. אף פעם לא שמעתם, אז טוב, למדתם משהו חדש היום, אז אצלנו בקהילה תודה לאל אין אווירת נכאים, יש אווירה של שמחה, אופטימיות והלל, מה שזה אין. תמיד תמיד אה, יישאר ככה, יום יבוא ולא ירחק היום שכל הכיסאות כאן עכשיו יהיו מלאים ולא רק זאת, גם יעמדו במסדרון ביום רביעי. יש לנו תקווה. אבל היום רק הצדיקים ביותר הגיעו, או יותר נכון, סליחה, הצדיקות ביותר. הגברים שלנו הם לא כל כך משקיעים בימי רביעי, אבל בואו נמשיך באופטימיות. אנחנו ממשיכים בפסוק תשע, על כן אבכה בבכי יעזר גפן שיבמה אריוך דמעתי חשבון ואלעה. כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל. ונרסף שמחה וגיל מן הכרמל, פסוק עשר, פרק שש עשרה פסוק עשר. ובכרמים לא ירונן, לא ירועה היין ביקבים, לא ידרוך הדורך הידד השבתתי. על כן מעי למואב ככינור יהמו, וקרבי לקיר חרש. והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה, ובא אל מקדשו להתפלל, ולא יוכן. זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז. ועתה דיבר אדוני לאמור בשלוש שנים כשני כש... שכיר ונקלע כבוד מואב בכל ההמון הרב ושאר מעט מזער לא כביר. אוקיי המילים כאן של הפרקים האלה אפשר יכולים לגרום לכם כאב ראש גדול להרבה הרבה זמן בעברית אני מתכוון אבל אנחנו נוציא מתוך הדברים ששמענו את המשמעות. בעצם הנביא ישעיהו אפשר לומר מקונן, מקונן בעברית זה לבכות על מישהו שיקרה לו מה שהוא רע או שקרה לו מה רע, הוא מקונן על מואב ואומר איך אתם נפלתם, איך אתם, מה שאתם עשיתם בא עליכם מה יקרה לכם? יקרה לכם דברים נוראים. הדברים שאתם רגילים לעשות כבר אתם לא תעשו. החיים הקודמים שהיו לכם, תשכחו מהם. עכשיו יבואו אליכם חיים על הפנים. אתם שמים לב שזה אותו, בערך אותו סגנון של דיבור, שאלוהים דיבר על בבל, נכון? בבל ומואב בעצם נמצאים בשגרה של מלחמה ומרד נגד אלוהים. Uh, הנביאים של אלוהים נשלחו כדי לבשר להם שם על הפנים. בתקופה שהנביאים דיברו, המואבים הפסידו בהרבה מלחמות, קיבלו מלא מלא מכות, אבל הם לא הפסיקו. Uh, אם תלכו לדוגמה, לפרק 48 בספר ירמיהו, שם אתם uh, תגלו את מואב מקחבת, אבל מה זה מככבת אצל הנביא הזה? אחד הפרקים, הפרק 48 בירמיהו, שמדבר הכי הרבה על אה, מואב, זה בפרק הזה. פרק 48, תעפפו עליו ככה, תעברו עליו במהירות עם העיניים, אנחנו נקרא מ-1 עד 4. למואב, אתם שמים לב שהסגנון השתנה, פה זה לא מסע מואב, אלא ממש באופן ישיר מאוד. למואב, כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, הוי אל נבו, כי הובישה נלכדה קרייתים, הובישה המזגה וחטא. אין עוד תהילת מואב בחשבון, חשב, בחשבון חשבו עליה רעה. לכו ונכרתנה מגוי, פסוק שתיים זה. גם מדמן תדומי אחריך, אחריך תלך חרב. קול צעקה מחורונים שוד ושבר גדול. נשברה מואב, השמיעו זעקה, צעיריה. הנביאים של אלוהים, אנחנו רואים שיש לנו כאן את ירמיהו אם תעברו ככה ממש על כל הפרק אתם תראו שמואב מככבת שם אבל בכל, כמעט בכל פסוק, נכון? תשימו לב, נכון כמעט בכל פסוק הנביאים של אלוהים הם פנו אל העמים, בעצם גם בבל וגם אל העם המואבי שהמכנה המשותף הכי גדול ביניהם היה שמובדי עובדי אלילים אלוהים לא מתעלם מהם. הנביאים של אלוהים פונים אל הבבלים ואל המואבים ואל העמונים ואל כל עם שעסוק בעבודת אלילים ובמלחמה נגד אלוהי ישראל. אלוהים לא היה חייב לעשות את זה, אתם יודעים? אלוהים לא היה ממש חייב לעשות את זה. אבל לאלוהים יש תוכנית לא רק בשביל העם שלו, אלא בשביל כל אלה שהם מחוץ לעם שלו. והוא רוצה שהם יהיו העם שלו, גם אם הם מואבים, וגם אם הם בבלים, וגם אם הם עמונים, או לא משנה מאיזשהו אה, ארץ הם מגיעים, או תרבות, או שפה. בדעת כן, לאלוהים יש תוכנית לכל אדם על פני האדמה, גם אם הוא בבלי, וגם אם הוא מואבי, למרות כל הדברים הרעים שהם עושים. אבל בואו נשאל את עצמנו קודם כל עכשיו, יולנדה שאלה שאלה בעלת ערך רב, שעליה אנחנו חייבים לתת את התשובה, והיא שאלה מה זה בכלל מואבי, אוקיי? בוא נלך למקור של המואבי, ותמיד טוב להתחיל מההתחלה. בדרך כלל בזמן הקדום העמים היו נקראים על הראשון בעצם שנקרא, שממי הזרע שלו יצא העם הזה. Okay? למשל, העם העברי יצא מאברהם, נכון? אז אנחנו העם העברי, ויש את העם המואבי, שהם יצאו ממישהו שקראו לו מואב, אוקיי? Okay? מאיפה היה המישהו הזה? לעולם לא תנחשו, בואו נראה אם מישהו יכול לנחש. מי היה בעצם, מאיזה זרע יצא מואב? מי יכול להגיד? לא יודעים? אתם רוצים שאני אגלה לכם? Yeah. האם אתם סקרנים? אוקיי, okay, בסדר, אם את זה בסקרנים, אז בוא נפתח בבראשית, פרק 19. דווקא שמה, וזה דו, יפתיע אותך עכשיו הסיפור הזה, ימחק את החיוך היפה שיש לך על הפנים, והחיוך הזה יהפוך להיות קצת, אפשר להגיד, קצת פחות שמח, שאחרי שנקרא את זה. הסיפור הוא על הבריחה, קודם כל הצלחת הבריחה של לוט מסדום. לא תצליח לברוח בעצם מסדום ועמורה, עם, עם מי הוא ברח? מי לא תברח? אבל מי נשאר מהמשפחה שלו בסוף? הוא ו... שתי בנות. שתי בנות, נכון. בפסוק שלושים אנחנו קוראים, <אח> uh, פרק תשע פסוק שלושים, ויעלות מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו כי ירא לשבת בצוהר וישב במערה הוא ושתי בנותיו. עכשיו mm -hmm. תשימו לב מה הבחירה אומרת, ואת אומר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן ואין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקט אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע. פסוק 33, מה דעתכם על התוכנית שלהם? תוכנית נפלאה. למה לדעתכם היא מבקשת את זה? האם יש סיכוי שהיא שלא נשאר איש על פני האדמה אחרי מה שהיא ראתה? מה אתם אומרים? ברור שאנחנו לא מצדיקים, אבל אחרי שהיא ראתה את סדום ועמורה נמחקות מעל פני האדמה, יש סיכוי סביר להניח שהיא חשבה את מה שהיא אמרה. מה היא אמרה? אין איש בארץ לבוא עלינו. היא חושבת שבעצם אבא שלה הוא הגבר היחיד שנשאר על פני האדמה. ואז בהיגיון המעוות שלה, מה היא אומרת? בואי נשקה את אבא שלנו יין ונשכב איתו ונחייה ממנו זרע. הוא היחיד שנשאר. בקיצור, הבכירה רוצה להציל את האנושות, אה? מה אתם אומרים? איזה משימה? כמובן שמשימה שהיא נגד דבר אלוהים היא לא מסוגמא בכלל, כי לבנות אסור לשכב עם האבא שלהם. ותשכן את אביהם יין בלילה הוא, ותבוא הבכירה ותשכב את אביה, ולא ידע, בשכבה ובקומה. ברוכה הבאה, גברת אנה. היא נכנסה בסערה עם חיוכה הידוע, ועם ה... ספר שהוא דבר אלוהים בידה, ומבט נחוש מאוד היא יושבת עכשיו על הכיסא ליד מריה. יפה. מריה, קיבלתי את המתרגמת שלך. בהצלחה לשניכם. בהצלחה לשניכם, רק כדי שתדעי איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים כרגע בפרקים 15 ו-16 מישעיהו, ועכשיו עברנו לדעת את המקור של מואב, והגענו לבראשית 19, תכף נראה מה קורה שם. ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה אני שכבתי עם אבא אתמול ככה אני קורא את זה בואי בוא, גם היום אנחנו נשקה אותו יין ובואי תשכבי איתו וגם לך יהיה זרע מאבינו אוקיי? ונחיה מאבינו זרע. פסוק שלושים וחמש גם בלילה ההוא את אביהם יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשוכבה ובקומה ופסוק שלושים ושש באופן לא מפתיע ותהרן שתי בנות לוט לא מאביהן מה היה התוצאות של ההוריון הזה עכשיו אתם תשאלו מה זה קשור למואב אז כן קשור אה, פסוק שלושים ושבע ותלד הבכירה בין ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום זה מאוד מעניין מה אתם אומרים מה אתם אומרים אתם פעם חשבתם על הקשר הזה בין מואב, האויב, המר של ישראל, עובד האלילים, ולוט, שהוא בעצם קרוב משפחה מאוד קרוב, שאברהם הוא דודו, הוא בן אחיו, בן הרן, בן אחיו של אברהם. האם מבין אחיו של אברהם יצא עם אחר שהוא עם שמתנגד לאלוהים? בבקשה, אנחנו רואים שכן. אבל מתוך מה יצא מואב? מתוך אילו נסיבות? האם אלוהים בחר בו? האם אלוהים ציווה שמואב יהיה בעצם כתוצאה מהמעשה הנפשע של הבת שלו? לא, זאת לא הייתה תוכנית של אלוהים. אבל אנחנו בלגע. רואים... מה? נכון, שימו לב איך קוראים לבן של הצעירה, הצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, אבל זה לא היה השם האחרון שלו, מה השם האחרון שלו? בני, בני עמון, עד היום, גם בני עמון הם כמובן היו עם של עובדי אלינים ואויבים מרים של עם ישראל. דרך אגב, אם פעם תקראו את הסיפור על... המלחמה שאלוהים נלחם אה, נגד העמונים אה, והמואבים זה נמצא אה, בפרק עשרים של אה, דברי הימים פרק, חלק ב' דברי הימים שתיים אה, פרק עשרים שם מסופר על המלחמה שעשו העמונים והמואבים אה, דברי הימים דבריים... דבריים... לא אל תפתחו עכשיו אל תפתחו אני רק מספר לכם אה, ואלוהים אה. ניצח אותם אה, כן כמו <כרוניקל> נקרא, אלוהים ניצח אותם בזמן שבני ישראל שרו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. <אז, <gul> אז המלחמה בעצם בין בני ישראל לעמונים תמיד ולמואבים <gul> הייתה תמיד בניצחון של אלוהים עליהם. אז הסבא של מואב ועמון בעצם הוא לוט לא הצדיק היחיד בסדום. הצדיק היחיד בסדום הוא האבא, הסבא סליחה שלהם הם הצאצאים שלו, וברבות הימים הם הפכו לצערנו הרב להיות אויבים מרים אה, לעם ישראל. אם אתם זוכרים את הסיפור, אה, אנחנו נתקדם עכשיו עם אה, הסיפור של המואבים. אה, בספר במדבר, פרק 22, פרק כ"ב, פסוק אה, 12, אה, מתחילת הפרק אנחנו קוראים בעצם אה, על הסיפור של בלעם. שמלך מואב בלק ציווה עליו ללכת, ומה לעשות? לקלל, נכון, אבל אלוהים מצווה עליו בפסוק 12, אומר לו לא תאור את העם כי ברוך הוא. תמיד הייתה מלחמה בין המואבים לבין עם ישראל. זה קונפליקט שמעולם לא הסתיים. בלעם לא הצליח לבסוף לקלל את בני ישראל, להפך, מה הוא עשה במקום לקלל אותם? הוא בירך אותם. בכל פעם שהוא ניסה לקלל, <laughs> במקום קללה יצאה לו ברכה. הוא ניסה בכל הדרכים לפגוע בעם ישראל, אבל אלוהים מנע זאת ממנו. לבלעם היה מאוד מאוד קשה לוותר על הג'וב שהוא קיבל. מישהו יודע למה? כי היה לו ביקש את זה. נכון. כי מלך מואב בלק הבטיח לו עושר אה, גדול מאוד, וזה ממש גרם לו לעיוורון רוחני כל כך גדול. עד שהוא חשב שהוא בעצמו יכול ללכת נגד ההחלטה של אלוהים. זאת היא השיטה של המואבים. אוקיי, עכשיו אנחנו נפרק את הפצצה הזאת. השיטה של המואבים היא השיטה בעצם אה, כדי לפרק את עם ישראל מהכוח שלו, וזה אלוהים. אתם יודעים שהכוח שלכם כשייכים לעם הזה, לעם ישראל, הוא לא בגלל שאתם עשירים, אני מקווה מאוד מקווה שאתם יודעים את זה, אני יודע שרבים מכם אינם עשירים בלאו אפי, אבל העוצמה הכלכלית שלכם היא לא הכוח שלכם של האמונה, כמובן שלא. הכוח של האמונה שלכם בעצם נעוץ ביחסים הקרובים שיש לכם ולי בעזרת השם עם אלוהים. אבל המואבים השיטה שלהם לפרק את הכוח הזה מעם ישראל. מה השיטה? הם משתמשים בעושר ויופי חיצוני של העולם. אוקיי? מה אמרתי? הם משתמשים בעושר ויופי חיצוני של העולם כדי להשפיע על הסביבה שלהם. ואם יש משהו שמסכן את זה, אם יש משהו שמטריד עמוני, או סליחה מואבי, אני לא יודע על העמונים, אבל לפחות על המואבים אני יודע, הדבר שהכי מטריד אותם זה שמישהו רוצה לקחת משהו מהם שבעצם להוציא מהם את הכוח הזה של עושר ויופי את זה אנחנו רואים בהתחלה של הפרק במדבר פרק 22, 1-4 וישאו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגר מואב מפני העם מאוד. מה זה המילה ויגר? ויגר, מי יודע את זה בעברית? פחד, נכון. Mm -hmm. uh, לגור מפני מה שהוא זה לפחד מזה. יש את השיר של אריק איינשטיין uh, um, של אוף uh, גוזל mm -hmm. ואז uh, באיזשהו מקום בשיר כתוב גור לך. זאת אומרת, תירא אל תהיה כזה פזיז תיזהר. תפחת. Hadi, אתה עף עכשיו מהקן ושמור על עצמך במילים אחרות. תהיה זהיר, גור לך, גור לך. אוקיי, אישר יפה. אז כאן כתוב בפסוק שלוש, המואבים מאוד פחדו מעם ישראל. ויגר מואב מפני העם מאוד, מדוע הוא פחד ממנו? כי רב הוא. ויקץ מואב מפני ביי ישראל. מה זה, המילה הזאת גם ויקץ. נמאס במילים אחרות. קץ בהם. לא, המילה, מילה ויקץ שנמאס לו, אוקיי? ויקץ מואב, קצתה נפשי או נמאס לי, אפשר להגיד. <אז> ויקץ מואב בפני בני ישראל, נמאס לו מהם. ויאמר מואב אל זקני מדיין, מה עכשיו הפחד הגדול שלהם? עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה. ובלת בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. שימו לב איזה דבר מעניין. איך בעצם אה, אה, מואב, מלך מואב, מתאר אה, את בני ישראל. הוא מתאר אותם כמו עדרים אה, של אה, בהמות, שמה הם עושים? מלחכים. אתם יודעים מה זה ללחך? בעברית, ללחך זה רק בהמות שאוכלות עשב. Okay? אז אם אתם רואים למשל פרה במרעה, במרעה ירוק, שהיא כל הזמן הראש שלה למטה, מה שהיא עושה, שהיא אוכלת זה נקרא ללחך, שבסוף נשאר הכל קצור, כמו מחצרה, מה, מה נשאר? רק המקום שהשיניים שלה לא יכולות אה, כבר לנגוע. אז אה, המואבים פוחדים בעצם שעם ישראל ישאיר אותם חלקים, אוקיי? Okay? הם רואים העם הזה כל כך גדול, איך אנחנו נספק אוכל לכל האנשים האלה? הם יגיעו לפה ויאכלו לנו את כל האוכל שלנו, לא יישאר לנו שום דבר. כל העושר הגדול שיש לנו ילך. למה? מכיוון שהם רבים. ואנחנו רואים שבעצם זה הדבר שמעניין, הם לא פוחדים משום דבר אחר, הם לא פוחדים מבעיות תרבות, מה? אבל מה כתוב בהתחלה? אתה? אוקיי, אוקיי. אבל באיזה הקשר? כן. לא, לא שהם יאכלו להם את כל ה... זה כמו שור. אז זה מה שעכשיו אני אומר בדיוק. העושר זה מה שמעניין את מואב. אני לא מתכוון רק שהם יאכלו את השדות. בעצם שהם יקחו מהם את כל מה שיש להם. אז העושר של העולם זה מה שמעניין את מואב. ובמקרה של בלעם זה בדיוק מה שהם הציעו לו כדי לקלל את עם ישראל, נכון? הם הציעו לו הרבה עושר כדי שהוא יקלל את העם. בשיעור הקודם בפרק 14 אנחנו למדנו על המוטיבציה של מלך בבל שבאופן סמלי מסמל את השטן, הוא בעצם רוצה להיות מעל הכיסא של אלוהים, אתם זוכרים? פרק 14 זאת גם בדיוק המוטיבציה של המואבים והם מציעים את האושר של העולם לכל מי שמעוניין כדי מה לעשות. מה האושר אמור לעשות? לפי המטרה של המואבים. <AKA> לפי המטרה, הסמכות שעומדת מאחוריהם. האושר הזה אמור להרחיק אותם מאלוהים. כמה שיותר. מה ישוע אמר על, על uh, מישהו שהוא עשיר? כמה קל לו להגיע? אושר בעין. אוקיי? העושר, זאת אומרת הרבה ממה שיש בעולם. מה אנחנו לא למדנו ממה שבעצם ישועה אמר על עשירים? כמה קל להם להגיע למלכות השמיים? כמו שגמל עובר בתוך מחט, חור של מחד, נכון? אז, אז העושר הא, בעצם אמור למנוע, ולמה? מכיוון שאתה בעצם נותן לעושר להיות זה שמנהל את החיים שלך. אתה בעצם מקבל אלוהים אחרים ואתה משתחווה לאלוהים אחרים מי הופך לאלוהים, לאלוהים שלך? באמת. לא, זה לא חייב להיות שאם אתה עני אתה, אתה, אתה, אתה עובד את אלוהים אבל <אז> זה לא אומר את זה אבל זה כן אומר שאם בעצם העושר הופך להיות המרכז של החיים שלך רוב הסיכויים זה שאלוהי הממון הוא האלוהים שלך זאת אומרת, הכסף הופך להיות המרכז של החיים והעושר שהעם המואבי הציע, בעצם זאת היא המטרה, המטרה שלו, להרחיק את האדם מאלוהים. כאשר ישוע לדוגמה היה במדבר, השטן ניסה אותו בדיוק באותן השיטות הרגילות שלו. הוא נתן לישוע הצעה שרבים בעולם היום לא היו מסרבים לה, ומקבלים הרבה פחות מזה. אנחנו קוראים בלוקאס פרק 4, פסוק 6, אמר לו השטן, לך אתן את כל השלטון הזה וגם את הכבוד, את כבוד הממלכות האלה כי לי נמסר השלטון ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה לכן, אם תשתחווה לפניי, לך יהיה הכל מה הוא עכשיו מציע לו? מה הוא אומר לו? אני רוצה לתת לך הכל <ע> <ע> <ע> זה, אבל מה השטן מציע לו? מה שהשטן עושה לישוע זה בעצם מה שהוא יכול לעשות לכל אדם על פני האדמה להציע לו משהו כדי להרחיק אותו מאלוהים אבל מה המחיר שאנחנו רואים פה? בעצם השטן אומר לו דבר כזה אני אתן לך את כל השלטון וגם את הכבוד שלטון זה כוח נכון? יש בזה כסף לשלטון? כן yes. כבוד? יש? Yes. מה פרסום? יש? אוקיי okay. זה נקרא תהילה נכון? אז בעצם, אז עושר, פרסום וכבוד, זה מה שהוא רוצה לתת, אבל לכל זה יש מחיר. לפרסום, לכבוד ולעושר יש מחיר. מהו המחיר? האם השטן אומר לו, האם השטן מבקש כסף? מה השטן מבקש בעבור כל זה? השטן יודע שכל הדברים האלה לא שווים גרוש. שום דבר. למה? מכיוון שבן אדם מת, הוא לא לוקח את זה איתו. כל הדברים האלה הם דברים זמניים כל התהילה היא בעצם מזויפת ונגמרת בקבר ההיבט שהתהילה הרבה פעמים היא נגמרת הרבה לפני הקבר זאת אומרת תהילה זה לא דבר שנמשך לנצח יום אתה למעלה יום שני אתה למטה תהילה זה לא דבר שנמשך ולא חייב למות בשביל שהיא תסתיים אבל בהרבה פעמים במצבים טראגים למדי לצערנו הרב, כמה זמרים שאתם מכירים באופן אישי מתוך פרסומות וזה מתו כשהם היו צעירים? אתם יכולים לחשוב על כמה? הרבה נכון? המון, הרבה מאוד, בשנות העשרים שלהם. בדרך כלל המוות הוא אה, בעקבות סמים, בדרך כלל, מנת יתר של סם. האם היה להם תהילה? האם היה להם עושר? בסוף. כסף? כמה שרצו. אני זוכר בתחילת שנות ה-80 היה זמר מאוד מפורסם בישראל, אני הייתי אז חייל, צעיר, הזמר הזה התחיל ממש בעוני גדול מאוד. הוא לא היה, לא היה לו כסף, אבל אתם יודעים מה היה לו? היה לו קול. היה קבור של זמיר. לזמר הזה קראו זוהר ארגוב. ובין, אפשר להגיד לא בין לילה, אבל בזמן קצר יחסית, הוא הפך להיות אחד הזמרים המובילים בישראל, ואני לא אכתב לאמת אם אני אגיד שכסף ממש לא היה חסר לו, אבל אחרי שנים מעטות, הוא הפך להיות עבד לסמים, ובסופו של דבר הוא תלה את עצמו. הוא התאבד בכלא בראשון לציון, בבית הכלא, בבית המעצר, תלה את עצמו. סיפור מאוד מאוד עצוב. Uh, מדוע? מכיוון שהכסף uh, והעושר אינם יכולים לתת לנו הרובה לחיים טובים, זה רק זיוף. Uh, התהילה המזויפת הזאת היא לא דבר שיכול לקרם אותנו לאלוהים, אלא זה משהו שהשטן יודע שזה לא שווה כלום, היום אתה מקבל הרבה מזה, ומחרת אין לך שום דבר. Uh, לתהילה, עושר ופרסום יש מחיר והשטן הוא זה שקובע את המחיר הזה המחיר הוא זה שהוא מבקש שיתייחסו אליו כמו אל מי? שיתייחסו אליו כמו אלוהים, נכון? השטן רוצה שיתייחסו אליו כמו אלוהים ולכן מה הוא מבקש מישוע פה? מה הוא אומר לו? אם תשתחווה לפניי לך יהיה הכל, נכון? התשובה של ישוע הייתה אחרת, אבל אתם יודעים שבעצם זה מראה לנו את הפרק ה-14 שקראנו על המוטיבציה של השטן. כתוב, אעלה על במותי עב הדמה לעליון. הרבה מאוד אנשים היום הולכים להופעות ומעריצים את אלה שעומדים על הבמה. היחיד שראוי להלל זה את אלוהים. והשטן רוצה לקבל את הכבוד שמגיע רק לאלוהים. דרך אגב, התמונה הזאת, זה מה שזמרים רואים מהבמה כשהם מסתכלים. כשהזמר עומד על הבמה אה, ומסתכל, הם רואים כל כך הרבה אנשים מעריצים אותם, אה? מה אתם אומרים? האם יש לזה השפעה? כמובן. הם מרגישים הרגשה אלוהית, שכזאת כמות של אנשים מעריצה אותך. זה ממש טקס פולחן אפשר להגיד. הרבה אנשים... אומרים אני הייתי במופע רוק או במופע כזה או כזה, השטן לא קורא לזה מופע רוק, הוא קורא לזה טקס הלל, זה בדיוק מה שהוא קורא לזה. ישנם הופעות של זמרים מפורסמים שגורמים אפילו לאחדים בקהל להתעלף, להתעלף, ממש לראות את הזמר ולשלוח את ה... ואם במקרה, במקרה, במקרה הם נוגעים בו, זהו זה הרגע האחרון לפני ההתעלפות כי זה המקסימום שהם יכולים לעשות <אל> זה קרה כל כך הרבה, אתם יכולים לראות את זה כבר בתחילת שנות עם ה עם הלהקה המפורסמת ביותר בעולם שקוראים לה הב... <ביטלס> הביטלס, <ביטלס> נכון. כמויות הנערות שהיו מתעלפות רק למראה פניהם של ארבעת המופלאים. <אל> <אל> התעלפת <אל> <אל> כמעט, <אל> אבל <אל> זה לא היה רחוק, והרי היו <אל> כמה שהתעלפו, <אל> הנה <אל> עדן. עדן נמצאת איתנו פה היום ויכולה לאשר את זה. הערצה! ההערצה היא כל כך גדולה שאנשים אפילו מאבדים את ההכרה שלהם מרוב התרגשות. הם מעריצים, שימו לב, הם מעריצים את האדם במקום את האלוהים. הם מעריצים את הנברא במקום את הבורא. יכול להיות שאת הזמר באמת יש לו קול נפלא, אבל אם אתה מהלל את הזמר, אתה לא מהלל בעצם את זה שנתן לו את הקול. אתה מהלל את הציור ולא את הצייר. אתה מהלל את הפסל ולא את הפסל, אתה מהלל את הפרח ולא את הבורא. אתם שמים לב? אנחנו תמיד צריכים לדעת אה, ולשים את הפוקוס על מי אנחנו, אה, את מי אנחנו מהללים. לכן ישוע השיב לו ואמר לשטן, כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. אתם שמתם לב לזה תשובה קצרה, תשובה קצרה ועניינית. <תשוב> התשובה... אין שום משא ומתן ואין בכלל על מה לדבר. ישועה אומר לו, כתוב, רק לאלוהים משתחווים ורק אותו עובדים. זאתי האמת שבעצם מגרשת את השטן. ישועה אומר לו, אין לי אלוהים אחר, זה האלוהים שלי, אני לא יכול להשתחוות לאף אלוהים אחר, בינתיים אתה בא אליי עם הצעות שאי אפשר לקיים אותם כי אין אלוהים אחר, כי רק אותו לבדו אני עובד. <coughs> בלעם לא הצליח לקלל את עם ישראל, אבל זה לא היה סוף סיפור. מואב המשיך בתוכניות שלו. מה שבסופו של דבר השפיע על העם להשתחוות לאלילים שלהם. מה שהוא השפיע על זה? בואו נראה מה השפיע על העם לבסוף. אחרי כל הניסיונות של בלעם שעלו בתוהו, בסופו של דבר מואב כן הצליח, ודווקא במשהו מאוד ברור שהם יודעים לעשות. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרא לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו למי? לאלוהי מואב, ויצמד ישראל למי? לבעל פעור. ואיחר אף אדוני בישראל, איך אתם מתפלאים שלא יתכעס עליהם? מה אתם אומרים? בטח שלא. אנחנו רואים פה את המילה בפסוק ג' תודה מוטט. פסוק ג' מילה ראשונה, ויצמד ישראל ויצמד, מה המילה הזאת ויצמד? להיות צמודים, נכון? ויצמד ישראל מצמד לבעל, לאליל וזה קרה לאחר שבני ישראל נמשכו מאוד אל הבנות של מי? בטח היו בנות מאוד יפות, נכון? מה? היה להן הכל. בנות ישראל היו כנראה, הלכו במדבר, כבר לא היו בשיא היופי שלהם, השיער קצת פרוע, האיפור כבר זה לא מה שהיה כבר לפני זה, השמלה כבר לא יושבת כמו שצריך, אבל בנות מואב הגברים של בני ישראל מביטים ומה הם, רואות עיניהם? בחורות יפהפיות עומדות ומחכות להם. בלק מלך מואב ידע שהוא לא יכול לנצח את עם ישראל כי אלוהים איתם. <תאנרג> זו בעצם התמונה כולה, מה? <תאנרג> רגע, אנחנו עוד לא הגענו <תאנרג> אליה. נכון, כן. אבל היא לא הייתה פה, הייתה <תאנרג> <תאנרג> <תאנרג> הרבה שנים אחרי זה, והיא לא הייתה... היא לא הייתה כבר חלק מהעם המואבי כשזה קרה. אבל היא באה מזמואב. באה ממואב, זה נכון. <תראות> של מי? נכון, בסדר. <תראות> הם נראו נפלאות. הם נראו הרבה יותר טוב מבנות מואב. <תראות> הרבה הרבה יותר טוב, רק פשוט הם, בני ישראל ריחמו על בנות מואב ולא רצו שהם ירגישו רע. נו בואי נהיה רציניים, כמובן שאם בנות ישראל היו נפלאות והיו נראות הרבה יותר טוב אז הם לא היו הולכים לבנות מוח. אז כנראה שאת צודקת, אז מה קרה? בואי תסבירי לכולם. הם החליטו, יש בעלי משהו אחר. אוקיי, בסדר. נקבל את ההסבר הזה. בא להם, למה, מה היה למואביות שלא היה לבני הישראליות? כלום. אז זה היה אותו דבר. אז המואביות, בואו נשמע עוד דעות אחרות, מה אתן חושבות? היה הבדל בין המואביות לבנות ישראל? כמובן, זה היה משהו זר, ואולי נראו בחורות מחוץ לארץ במקום ישראליות. אוקיי, לא משנה, בכל אופן הם נמשכו אליהם או לא נמשכו? זאת התוצאה לא נעימה. <אז> זאת בעצם התמונה כולה מה שאנחנו רואים. העם של אלוהים בעצם היה כמו שאנחנו רואים פה ותמיד יהיה עד שהמשיח יגיע תחת הפיתוי לעבוד אלוהים אחרים. לעבוד אלוהים אחרים. תשימו לב שעם ישראל לא כתוב שהוא נצמד לבנות מואב. נכון? לא כתוב ויצמד בני ישראל לבנות מואב. למה כתוב שהוא נצמד? לבעל פעור? התוצאה הייתה, זה לא שבנות מואב באופן טבעי היו בנות רעות, אבל מה הם עשו בעצם? בנות מואב בעצם השתמשו במראה החיצוני שלהם כדי למשוך את בני ישראל לעבר מי? לעבר האלוהים שלהם. אתם שמים לב שזאת המטרה? המטרה היא לא שאני אתחתן עם מואביה. איזה מותק איזה חמודה, אף פעם לא ידעתי שמואבית זו שפה כל כך יפה. ולדבר איתם וכל זה, אבל זו כבר הייתה המטרה. המטרה הייתה של... בוא תראה איזה מקדש יפה יש לנו. תראה איזה יופי אנחנו מהללים פה בבית הזה, תראה איזה פסל יפה, עשיתי אותו אתמול. הבעל הזה הוא ממש יפה, בוא אני אראה לך כמה זהב יש עליו. אז בני ישראל בסופו של דבר באנו להלל את... אלוהי מואב והאמצעי לעשות את זה היה דרך הבנות היפות שלהם שימו לב בשמואל א' אנחנו רואים איך אלוהים מתייחס לזה שמואל א' פרק 16, 6 11 אלוהים שולח את שמואל לבית של בן ישי של ישי סליחה לא בן ישי הבית של ישי והוא שולח אותו למטרה למצוא את מלך ישראל הבא אחרי שאול. וכששמואל הולך ופוסע לכיוון הבית, פתאום הוא רואה מישהו שמתאים לכל התיאורים של מלך ישראל שיכול להיות. הוא אומר לעצמו, באי בבואם וירא אליאב ויאמר, וואו, אך נגד אדוני משיחו, את הוואו אני הוספתי, אבל הוא מאוד התרשם ממנו. אבל אלוהים מרגיע אותו מהר מאוד ואומר לו ויאמר אדוני אל שמואל אל תאבד אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיו כי, הוא, כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה למי, לאן? ללבב ללבב אנחנו רואים איזה הבדל גדול בין מה שהשטן מציע לבין מה שאלוהים מציע כמה היופי החיצוני הוא חסר ערך שקר אכן ו... מי יודע את ההמשך? <מח> יפה, <מח> שקר, <מח> אפילו <מח> שלמה, <מח> נכון. אפילו שלמה המלך ידע את האמת הזאת, מדוע? מכיוון שליופי, היופי הוא זמני, אבל מה בדבר היופי הפנימי? אתם יודעים שזה עובד ביחס הפוך? היופי החיצוני הוא בתהליך הידרדרות, אבל מה קורה ליופי לי פנימי? יופי פנימי הוא תמיד בעלייה, <מח> ו... ויופי פנימי יכול לתרום הרבה הרבה יותר מאשר יופי חיצוני. יופי חיצוני זה יכול לגרום לגאווה, יכול, למשל בדיוק מה שקרה לשטן, אתם זוכרים מה שאנחנו למדנו עליו, שאתה, אלוהים אמר שאתה היית כליל יופי, נכון? אבל, שיחה, איך כתוב, הלב שלך גבה ביופייך, אומרת היופי שלך עשה את הלב שלך גאה. אלוהים לא מסתכל על החיצוני. לפי מה שאנחנו קראנו פה, אנחנו רואים שאלוהים מסתכל בעצם לתוך הלב, וזה מה שחשוב לאלוהים. מכיוון שכוח, עוצמה, גובה, יופי, ולא עושה שום רושם על אלוהים. מדוע? מכיוון שמי שמנצח את המלחמה, מין מנצח אותה. אלוהים מנצח אותה. אלוהים צריך סופרבנים כדי לנצח מלחמות? מה אתם אומרים? מה הוא צריך? את הלב. הוא מסתכל לתוך הלב של בלה ואומר, בלה, אולי נתבר עכשיו כזאת, אבל את יודעת מה? יש לי תוכניות בשבילך. יש לי תוכניות שאת תוכלי לנצח את כל המלחמות. את יודעת מה התוכנית? התוכנית שאת תשימי את הרגל הקטנה שלך בנעל הענקית הזאת, ואני אשלים את זה עם הרגל שלי, מה דעתך? ונראה כמה קילומטרים את תוכלי ללכת, או כמה ענקים את תוכלי להפיל, או בואו נראה כמה דברים אתם יכולים. לכל אחד מאיתנו אלוהים מדבר ואומר, אל תחשבו שאתם עם הכוח שלכם תצליחו לעשות משהו, כי אתם לא תצליחו לעמוד נגד הכוח של השטן, הוא הרבה יותר חזק מכם. אבל שימו את עצמכם בנעליים הנכונות.